Погляд його лише раз ковзнув по табло електронного годинника, що стояв на полиці поруч із книжками. Схоже, він дійсно все встигає. Сьогодні пастир Дмитро Яновський, незважаючи на те, що вчора ліг близько другої, прокинувся за півгодини до дзвінка будильника. І в цьому не було нічого дивного, оскільки єпископ приїздить далеко не щодня. Він хвилювався, адже це перша така подія за його головування в єпархії – так хвилювання було б зараз значно сильніше, якби він знав наперед, що сьогодні доведеться зробити. Більше того, він, мабуть, взагалі не заснув би вчора, бо подія, про яку йшлося, враховуючи його переконання, повинна була мати для пастиря набагато більше значення, аніж візит єпископа. О 10 ранку пастир Дмитро вже стояв у церкві, задумливо спершись на підвіконня, Проводжав очима машини, що їхали вулицею, думаючи при цьому про своє. Кілька хвилин пауза зупинка, щоб зібратися з думками. Аркуші з роздрукованим новим варіантом доповіді лежали у теці, яку він залишив біля вівтаря. Номер у готелі для високого гостя вже було заброньовано, про що його повідомили 20 хвилин тому. За кілька годин повинні були зібратися інші священники, члени єпархії – щоб вирушити разом до аеропорту. Він взагалі не думав, що ще колись побачить цього чоловіка, який, складалося враження, зник назавжди, залишивши у його пам'яті прикрі, неприємні спогади, відчуття провини за те, чого, можливо, не зумів зробити. Пастер запам'ятав його серед тисяч інших, що проходили щодня тротуаром вузької вулички під вікнами новозбудованої церкви. Проходячи не кожного ранку, але завжди в одну і ту ж годину, цей чоловік завжди оглядався на церковну будівлю. Оригінальна архітектура будинку, не схожого на православну церкву, обов'язково привертала увагу тих, хто потрапляв сюди вперше. Лютеранську церкву збудували американські місіонери для заснованої в місті громади. Відносно невелика будівля відображала найсучасніші вієння релігійної архітектури Заходу. Більшість людей, які бували тут щодня, переставали помічати доволі високо, як на одноповерхову споруду з вузькими вікнами, прямими гострокутними колонами та багатосхильним дахом. Цей же чоловік оглядався завжди. Більше того, проходячи повз огрожу, він завжди сповільнював крок, а погляд його незмінно ковзав по мармуровій таблиці, прикріпленій до стіни, на якій значилося – «Лютеранська церква Христа Спасителя». Попри всяке бажання, пастор Дмитро не міг би визначити, який інтерес викликає в незнайомця цей заклад, але він безперечно існував. Одного разу цей чоловік кинув погляд праворуч і все-таки загальмував. Майже загальмував. Якусь мить повагався, навіть торкнувся рукою огорожі. Дивлячись на нього, пастор Ладен був заприсягтися, що той збирається війти. Він вагався. Але нога незнайомця, наче сама зробила крок уперед, а рука відпустила огорожу, Потім у друге. Він так і не війшов. Лише озирнувся ще раз, зникаючи з поля зору священника, що потім взагалі зникнути на кілька місяців. Того дня, який запам'ятався надовго, Дмитро наче відчув, що на дворі хтось чекає. Можливо, навіть він прочиняв двері і заглядав досередини, коли священник був у захресті, тому і міг пастер вловити репіння дверей. Незнайомець стояв перед дверима у довгому плащі, тримаючи руки в кишенях. Він наважився. Боячись, що гість може так і не війти, Дмитро відступив, жестом запрошуючи його. Це був чоловік середніх років, худорлявий, з густими чорними бровами, які виразнив... Контрастували з блідою шкірою обличчя, охайно поголений. «Прошу, заходьте», – промовив священник. «Я можу чимось вам допомогти». Незнайомець знітився. Він дійсно не знав зараз, що відповісти і чи наважитись сказати про те, за чим прийшов. Він все-таки переступив поріг і озирнувся навколо. Схоже, йому сподобалося. Він безперечно вперше опинився в такому місці, тому і озирався так здивовано. «Я не знаю», – промовив він, – «не певен, що прийшов туди, куди потрібно. Пробачте, а ви священник?» «Так, пастир Дмитро. А до вас як звертатися?» Незнайомець знову завагався. «Ви знаєте, я просто проходив поруч. Я, словом, взагалі стороння людина, просто...» «Добродію» перебив священник, щоб полегшити йому завдання, бо бачив, що чоловік не бажає називатися. Ви ж не вперше думаєте, чи не завітати сюди. Як ви знаєте? Здивувався гість. Дивлюся у вікно, відповів пастир. Чому запам'ятав вас? Одного разу я бачив, як ви мало не війшли, а потім передумали. Гадаю, у вас якісь проблеми, але ви не впевнені, чи можете з ними до нас звернутися. Саме так, погодився незнайомець, саме так. Це, так би мовити, проблеми морального плану. Церква якраз і покликана допомагати людям вирішувати проблеми морального плану, сказав пастер, дивлячись йому в очі. Я був би радий допомогти вам у міру своїх можливостей. І ви можете мене вислухати? Звичайно, це мій обов'язок. «Навіть якщо я далека від релігії людина, перед Богом усі люди однакові. Усі мають право на каяття та примирення з власною совістю. Усім відкритий шлях до розуміння Божого Слова. Якщо все-таки завітали сюди, то, напевно, не така вже ви далека від релігії людина, як вам здається. Можливо, невпевнено промовив той, ви можете розповісти мені, що вас турбує». Вони присіли на лаву. Лише тоді незнайомець якось криво посміхнувся. «Проблеми мої втім, як би це почати? Ну, ви, напевно, чули про такого співака Ігоря Талькова. Він загинув не так давно». «Звичайно», – відповів Дмитро, – «маю навіть його записи». «Справді?» – здивувався гість. «Ну, то є в одній його пісні такі слова. Наступає момент». «когда кожен із нас у последней черти вспоминает о боги. «Є така пісня», – погодився пастер. «Це наче про мене», – сказав незнайомець, уперше підвівши очі на священника. Вони з'яяли приреченістю. «Чому ви вирішили, що знаєте власний кінець?» – спокійно запитав Дмитро. «Знаю», – чужим голосом промовив той. «Невеликовна хвороба. Мої дні, як то кажуть, лічені. Погодьтеся, два місяці чи півроку – це не має особливого значення. Головне, це станеться скоро. «Дні людини відлічені Богом», – заперечив пастир. «Усе в його руках. Ви не можете цього знати. Лікарі часто помиляються, медицина у свою чергу рухається вперед, і засіб проти найстрашнішої хвороби може бути винайдено будь-якого дня». «Ви не зрозуміли мене». Перебив гість. Мені дійсно відомо це, і не варто мене переконувати в іншому. Отже, ви прийшли для сповіді. Точніше, ви вагаєтеся, чи потрібно вам сповідатися. Не зовсім так, знову заперечив незнайомець. Те, за чим я хочу звернутися, не зовсім сповідь. Можливо, швидше, порада. Мене щодалі, то більше мучить лише один момент у моєму житті. Якби не він, повірте, я б не мав у чому сповідатися. Я б міг спокійно завершити своє життя, не давши собі дійти до тих днів, коли повільно помиратиму на ліжку. Так, мені відомо не тільки, коли буде кінець, а й те, як приблизно все відбуватиметься».